је другоје твојево читање святог Mateju Onik neki pristupi Isusu i kušajući ga reče Učitelju šta mi valja činiti da naslijedim život vječni A on mu reče šta je napisan u zakonu, kako čitaš A on odgovarajući reče ljubi gospoda Boga svojega Svim srcem svojim i svom dušom svojom i svom snagom svojom, i svim umom svojim, i bližnjega svoga kao samoga sebe. A on mu reče, pravo si odgovorio, to čini živjećeš. A on, želeći sebe dao pravda, reče Isusu, a ko je bližnji moj? A Isus odgovarajući reče, čovjek neki je sila žašen, iz Jerusalima u Jerihon a i zapada među razbojnike a oviga svu koše i dane mu za dodaše pa odoše a njega polumrtva ostaviše slučajno pak silažaše onim putem neki sveštenik i vidjevši ga prođe a tako i levit kad je bio na onom mjestu pristupivši poledaga i prođe, a samarjali neki putujući dođe do njega, pa kad ga vide sažali mu se i pristupivši zavi mu rane i zali uljem i vino i posadivši ga na svoje kljuse, dovede ga u gostionicu i postara se oko njega i sutradan polazeći izvadi dva dinara te dade kostioničaru i reče mu pobrini se za njega a što je više a što više potrošiš ja ću ti platiti kad se vratim šta misliš dakle koji je od one trojice bio bližnji onome što bješe za među razbojnike a on reče onaj koji mu milost učini a Isus mu reče Ili pa eti čini tako. Če će Gospod u vrijeme onon, dozvavši svojih 12 učenika, da đemi sa vlast nad nečistim duhovima, da ih izgune i da ih iscjeljion od svake bolesti i svake nemoći. U 12 storicu posla Isus i zapovjedim govoreći: На пут незна Божака не идите, и у градцама самарјански не улазите, него идите најпријезгубљеним овцама дома Израјљева, и ходјећи проповједајте и казујте да се приближило царство небеском, болесни исцелјујте, губаве чистите, мртве дижите, демоне изгоните. На дар сте добили, на дар и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 Pred Boga. Da li smo mi gore od njega raspoloženi ili bolje, Bog zna da ona je došao da ga kuša, da ga ispituje, da ga provjerava, špionira.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 Međutim, ovo pitanje treba da nam privuče pažnju. o pitanje koje je zakonnik oglukavo postavio. Učitelju, obratite pažnju, mnogo važno pitanje, a zaboravili smo da ga postavljamo. Učitelju, šta mi valja činiti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 pomisli hrabro i tu misao da od najezde onih skakavaca sumnje i nevjerja. Mi danas, braće i sestre, u ovom hramu imamo mogućnost da caru nebeskom slobodno postavimo to pitanje ako je nama stalo do života vječnog. A ima li išta važnije za jednog čovjeka, pa i za nas ovdje sabrane od takvoga života, neprolaznog, besmrtnog, vječnog, netrugležnog? Nema, broći i sest. Svi smo mi, vidite i sami, smrtni. Umiremo, umiru ljudi oko nas. Vidite i sami da malo po malo trunemo. Raspadamo se. Kao neke stare kuće, otpada fasada. Ispadaju zubi. Kosa sjedi, pa otpada. Bolesti ulaze i razaraju naš fizički sastav. I u oblasti duševnog dovazi do nemalih promjena na gore. I mnogi bližnji oko nas svakodnevno odvaze u miru. A nikome se ne odvazi, braći i sestre. Nikome se ne umire. Niko ne voli da mu život tako prođe. Niko ne Niko ne voli da se raspada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 u poraz, braću i sestri. Biće Bogom stvoreno kruna Božijeg stvaralaštva, stvaralaštva vječnoga Boga i stvaranja za vječnost predala se, braću i sestre, i umire. A ta predaja tim je gora što smo mi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 A mi treba da ga pitam, obracaju i seste, jer mi to ne znamo, mora da ga pitam. Gospode, a šta da radimo da bi nas svjedio život vječni? Znate li kako je mučno u hramu kad od Gospoda niko vječnost ne traži? Znate li kakva je bijeda u crkvi pravoslavnoj? Kad se narod skuplja oko besmrtnoga cara, a traži samo ono što je vezano i ograničeno vremenom i prostorom, bezgranični i bezvremeni, bespočetni, vječni, besmrtni, bogati Bog, tu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 I ti to da tražiš, datati mogućnost da primiš vječni život, a ti tražiš truležno, prolazno, pogrešno. Gospod je bio jasan odgovarajući zakoniku i odgovarajući svakom od nasu. Šta piše u Svetom Jevanđelju? Kako čitaš? Čovek koji ne traži život vječni, braći i sese, koga to uopšte ne interesuje, koga interesuje samo da mu je porata veća, kuća veća, auto bolje, koji želi život samo na zemlji, u vlastima i strastima, On ne konsultuje sveto Svetojevanđelje. On ga vješto izbjegava i u onim ekstremnim varijantama nasrće na njega, spaljuje ga. Kao što danas vidimo da se sveto Svetojevanđelje nigdje ne izučava u carstvu ovoga svijeta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 Pođite i provjerite da li u našim školama i u drugim institucijama ima svetoga evanđelja. Bukvalno, da li ga ima. Da ne govorimo o mjestu kojemu je tamo određeno. Sveto evanđelje, ova knjiga, braću i sestre, ovdje iz koje čitamo,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 Širimo države, ujedinjujemo se, pravimo razne velike unije, razna bratstva i jedinstva, a sve na otrovanoj, bolesnoj smrti punoj zemlji, zaboravljajući na carstvo nebesko, zaboravljajući i ne videći da je car tog carstva nebesko, Došao ovdje je među nama i nudi, braćo i sese, svim onima koji ga slušaju, koji u njega vjeruju, da uđu u to carstvo. A kako se u njega ulazi, evo, podsjetio i ovog kušača, ovog zakonika, uputivši ga na sveti zakon Boži, na sveto evanđelji.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 I vi ovdje. Šta sve radimo da bi smo dobili prak i pepel? Nešto što može da nam se oduzme na bezbroj različitih načina. Ko ćeš ovako ili onako. Ko ćeš sa ove strane da ti priđu i oduzmu ili sa ove. Ko iznutra kroz tebe izlivanjem jedne kapi u mozgu Ili ćeš da dođu u tuđinci sve to da ti razore i otmu. Na bezbroj načina, braću i sestre, može da nam se oduzme ono u što mi ulažemo, svo svoje srce, sav svoj um, svu svoju volju, sav svoj život. I onda u par sekundi sve se to oduzme. Ili počne da se urušava. A o vječnom životu da ne govorimo. On se tu uopšte i ne želi. Ulažemo, a vječni život ne tražimo. I zato je, braćo i sestre, današnji vijek zaista tragičan. U pravom smislu. Tragičan vijek. Svi pozvani na vječnost.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 To, i sestre, govori da mi više ne želimo nebu, da mi više ne želimo vječni život. Mi smo okrenuli leđa nebeskom caru. A šta mogu da nam daju drugi, braćo i sestre? I neka to, nego još uspjevamo druge da osuđujemo. Osuđujemo, braćo i sestre.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 ne izmisli na šta sve nije sposoban kad ne prima svjetlost, vrlinsku svjetlost gospodnju. Ovo je vanđelje, brađe i sestre, poziva sve nas i ovdje koji se sabiramo, a vi prenesite onima koji nikako ne dolaze. Da je došao, ne danas,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 Ostavimo mi i naše vladike, ostavimo i monahe. Ostavimo nek se spasavaju i molimo se za njih. Ali ne možemo da zaboravimo i ne možemo da ostavljamo onu suštinu naše vere da je sam i nebeski car došao da se sveta Trojica braci i sestre zaцаријева I caruje i vlada ovdje u crkvi, ali vrada na jedan drugačiji način u odnosu na vladare ovoga svijeta i ovoga vijeka. Zacar je se samo u onome ko želi, ko otvara vrata svoga srca, ko u duhu slobode priđe i pokloni se tom caru.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 Dakle, od nas se traži ozbiljan pristup, da izučavamo svetu rič gospodnju, da se uključimo u liturgijski tok našeg svetog pravoslava i da primamo, braćo i se ne da izmišljamo, nego da primamo istine koje su nam se otkrile.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 Pričestio si se tuđim tijelom. Vaskrsao si tuđim životom, braće i sestre. Drugim životom. Nije to tuđin u onom lošem smislu, nego govorimo o onoj gordosti koja hoće to da usvoji, vrlo brzo da prisvoji i da postane neblogodarna. Samim tim i nemilostiva. A ovo je vanđelje nas da smo mi ovdje, braćo i sestre, dovedeni. Nas je ovdje neko doveo. Mnogi od nas nisu ni roditelji, ni prijatelji, ni učitelji. Pogu mrtvi smo, braćo i sestre, dovedeni ovdje. Pogu mrtvi, jedva živi. Ko je doveo u hramu?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 Vječnim životom, vječnim istinama. Jesmo li mi, braćo i sestre, svjesni toga? Bojim se da nismo. Mi koji dolazimo u hramove, mi zaboravljamo odakle smo mi došli, braćo i sestre. Mi zaboravljamo koji je nas ovdje doveo, a onaj koji nas je ovdje doveo, braćo i sestre,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 i ukazujući da će nas zaborav, daleko bilo, ali upozorava da će nas zaborav odvesti u zemlju zaboravljenih, u zemlju mraka i tame, tamo gdje nema svjetlosti, tamo gdje nema milosti, braće i sestre. Zato, ako hoćemo da budemo milostivi po Božijem blagoslovu,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 To je jasan znak da tako ga nije Bog doveo, nego sujeta. I onda je greote vidjeti od stotinu ljudi, 50 njih drži fotoaparate, a njih 30 kamere, a njih 15 mikrofona, a njih petoro u borbi u tomo white show programu da uvati onu neophodnu misu spasenja.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 Ukaži ti koliko možeš i čime možeš. Naravno, najveću milost ukazujemo ako svojim dobrim primjerom životnim, vrlinskim, evanđelskim, liturgijskim, pravoslavnim primjerom nekog od braće se stara na zdrav način privedemo crkvi. Ali tada ne privodimo mi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 Бог са нама, sveta trpeza, narod Bozhi, Bog među нама ne praznih huku nego punih huku. Ne sa bivo kakvim darovima, nego sa savršenim darovima. Ne da nas utješi danas, biće bolje nego da nam da vječni život, vječno dobro.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 i Sina i Svetoga Duha koga daj Bože i mi da se udostojimo molitvama Presvete Bogorodice naše Bogorodice i svih svetih. Amin, Bože daj. Amin.